תאורות טובות, תודה רבה. אנחנו עכשיו מצפים לקבל את הרב יצחק ארד. בעוד מספר דקות הוא בעזרת השם יעלה לשידור. בינתיים אני אספר לכם קצת על הרב ארד. הרב שלי בעצם, אנחנו, אני הגעתי לרב ארד לפני בערך עשר שנים, ומאז אני לומד ממנו. את, את כל מה שאני יודע, תורת חסידות. לרב ארד יש, מעבר לא לזה שיש לו ישיבה של בעלי תשובה, הוא הקים לפני מספר שנים את מכון דת ותבונה, אני חושב שהרבה מכירים את הרב ואת הפעילות שלו, ובמכון מכון שלו הוא מכשיר מאמנים, מטפלים, יועצים זוגיים, יועצים הוריים, ובעזרת השם היום הוא ידבר איתנו ויסביר לנו קצת בנושא השידוכים על מקום מאוד מאוד חשוב וחיוני, שזה בעצם הרגע הזה של לפני קבלת ההחלטה, שהרבה פעמים המקום הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט לנו. יש שם המון הרבה פחדים, הרבה חששות, בכל זאת הלכים על הלא נודע, וזה עניין מאוד מאוד גורלי, חתונה, משהו נצחי. אז איך באמת uh, מצליחים uh, להתגבר על החששות, על הפחדים ובכל זאת uh, לקבל החלטה לצורך מקום נכון? Um, הרב ארד נמצא איתנו? אז בעזרת uh, השם, תוך uh, מספר דקות הוא ייכנס לשידור. Um, לא, הנושא של uh, בכלל שידוכים, דיברנו, התחלנו בתחילת השידור לדבר על העניין של הזיכוך. ואחד הדברים שאני כבר כמה שנים ככה עוזר ומסייע לבחורות ובחורות, לעשות את התהליך הזה כמו שצריך, בצורה נכונה, ואנחנו רואים, ב... אנחנו רואים שמה שקורה בפועל, זה שבדרך כלל בחור ובחורה שמגיעים לגיל השידוכים, או בעלי תשובה שבעצם... החליטו אחרי איזו תקופה מסוימת של התחזקות, החליטו שזהו, הם מחליטים להתחיל לחפש להם דיווג. אנחנו רואים שהדבר הראשון שבעצם עושים לפני שהם יוצאים לשידוכים, זה אולי לדבר עם המשפיע או הרב או ההורים, ומחליטים שיוצאים, מתחילים לצאת לפגישות, להיפגש עם בן הזוג השני, ו... הדבר שאנחנו רוצים באמת להעיר כאן, זה שאנחנו מאוד מאוד ממליצים, לפני שפשוט יוצאים ומתחילים את התהליך, לעשות עבודת הכנה. זה אחד הדברים הכי יש לי חשובים שיש, זה חלק מאותו זיכוך פנימי. כדי, ש, כדי שהכלי יוכל להכיל את האור, אנחנו פשוט נזכך את הכלי, לעדן אותו, אותו ראוי, לקבל את האור, ולכן עבודת ההכנה לפני הפגישות היא עבודה מאוד מאוד חיוני שכדאי לעשות אותה, אז איך עושים ומה עושים, בעזרת השם אנחנו נשמע כאן מהרבה יועצים ומאמנים שמתעסקים שמת... בתחום. הרב הרד כבר נמצא? על שומע... הקו? אתה שומע אותי? כן. <חל> כן שלום הרב, בוקר <חל> טוב. שלום <חל> וברכה. <חל> <חל> <חל> יופי, אז ו... עשיתי את ההקדמה yeah. כבר למאזינים לנושא אל... ההדרכה שלך. Okay. אוקיי, אנחנו, אנחנו, אנחנו נתחיל. הנושא שנבחר, שנדבר עליו, זה הקשר של הביטחון, הביטחון על השם, בהחלטה, ההחלטה בשיבוך. בשביל זה נקדים איזו הקדמה קצרה. ושנוכל להבין את הדברים בצורה נכונה. אחת ההחלטות היותר מורטיות שתלויות דווקא בנו, בלב שלנו, ברצונות שלנו, בנטיית הלב שלנו, בהבנות שלנו של המציאות, שאנחנו בעצם בוחרים, זה הבחירה במי להתחתן. לבוא ולהגיד שבפועל, אם מישהו יגיד לי שאני צריך להתחתן או צריכה להתחתן איתו, והוא יגיד לי שזה נכון על פי גורם כזה או אחר, זה טעות, כי מי שבאמת צריך לבחור זה תמיד אנחנו. אנחנו, בהבנות שלנו, בעיקר בנטיית הלב שלנו, על פי כך אנחנו בוחרים. כולם מכירים את הסיפור הידוע על החידוך הראשון שהיה בין יצחק ורבקה, ששם היה שם ממש גורל מלמעלה, אליעזר מטיל גורל ובסוף רואה הנה השם מזמן לו את רבקה, מהשם יצא הדבר, כולם מכריזים מהשם יצא הדבר, ואז הולכים ונשאל את המערה, כן, צריכים לשאול אותה אם היא תרצה ללכת או לא תלך, את תלכי איתו או לא תלכי? מה זה תלכי איתו או לא תלכי? זה כבר, זה כבר נקבע מלמעלה, זה ברור לכולם. אלא, מה <אח> שהיא מגישה במקום, מכאן שהם מסיעים את האישה אלא לדעתה. זאת אומרת שנישואים זה תמיד לדעתו של האדם, לדעתו של האדם זה לרצון הפנימי שלו, להבנות שלו, לתחושות שלו, במיוחד למושג לדעתו. דעת זה המקום שאתה מזדהה איתו, מבין אותו ומזדהה איתו. לכן תמיד הנושא של שידוך זה נושא שההקשבה העיקרית צריכה להיות הקשבה למה שאנחנו רוצים. ולא להסתמך על דברים אחרים, אחרים שאומרים לנו שזה טוב ומתאים, או אנחנו צריכים בתוך העולם הפנימי שלנו לדעת שזה ככה נכון וזה ככה צריך להיות. לכן באמת ההחלטה, לא מעריך כרגע להסביר על זה, אבל ההחלטה תמיד צריכה להיות מבוססת על, על ראיית מציאות אמיתית של מי שניצב מולך. לא דמיונות, לא אשריות, לא סינבור. צריך לראות באמת, אי אפשר לדעת הכל עליו, אבל לעשות ככל מה שניתן לדעת מי נמצא מולך בעולם הפנימי שלו, בדעות שלו, ולראות אם הדברים האלה מתאימים, זה אותו חלק שכלי שעל פיו אנחנו בוחנים את מה מתאים לנו ולא החלק הרגשי לבד, שאנחנו מאוד מאוד רוצים ומאוד מאוד מתלהבים כי, אבל זה לא בטוח שאנחנו בכלל יודעים מי נמצא מולנו. אז לכן דבר ראשון צריך לדאוג. ולראות מי נמצא מולנו מבחינת העניין, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואת זה עושים על ידי בירור שכלי, וצריך לכם, צריך מספר של פגישות, ולהשקיע בהם בהיכרות הדדית, ולשמוע על עולמו של השני, וזה כמובן גם לבטא את העולם שלך. יחד עם זה, לא פחות חשוב מזה, אולי אפילו הרבה הרבה יותר חשוב אחר כך, וכמו שהרבי אביבה, במכתבים שלו ובדרכה צריכים את נטיית הלב, שזה בעצם הדעתו. שאחרי שאנחנו רואים שזה מתאים בשכל, אנחנו גם בוחנים את העולם הרגשי שלנו, לפעמים יש לנו קשיים לחוות את העולם הרגשי, צריכים לקבל את להתגבר ולחשוף את העולם הרגשי, שתהיה נטיית הלב, לא צריכים להתראה, אנחנו גוררות גדולים מדי, אבל צריכים שהלב יוצא ותהיה תחושה טובה, אנחנו נהיה שמה ונרצה את זה. ממילא, ממילא המחירה, ‫היא תלויה בנו, בשכל שלנו, ‫שרואה את ההתאמה, mm -hmm. ‫ובלב שלנו, שמרגיש ‫שהנה אנחנו רוצים, מתאים לנו. ‫וממה לגמרי, בשביל שהחלק ששהבח... הזה ‫בבחירה יהיה, לפעמים יצליח, ‫לפעמים קשה לנו לדעת את זה, ‫לפעמים צריכים לקבל עזרה, ‫להתקעץ, להקשיב. ‫לא שיגידו לנו, ‫אלא שיעזרו לנו לברר, מה אנחנו מרגישים, יעזור לנו לברר מה אנחנו, מה אנחנו, האם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו, כשאנחנו נראה את הנתונים, אולי נראה את שלא, עזרה היא מאוד חשובה, שוב, לא כי יכתיב לנו, יקבע לנו, אלא שדרך זה אנחנו נדע יותר מה אנחנו. ועד כאן זה הדגש שבעצם שידוך, החלטה על זה עניין של בחירה שלנו. וממילא זה גם צריך ללמוד אותנו שאנחנו צריכים לבחור את החלק שלנו. צריך גם שהבן זון יחליט שהוא גם בוחר. אם לא זה לא מתאים ולנו זה מתאים, הוא לא, אומר, לא, לא, אנחנו צריכים להתגזף. כי אנחנו אומרים את דעתנו והוא יגיד את ואם הוא יגיד את דעתו שהוא רוצה ואנחנו נגיד את שאנחנו רוצים, אז בעזרת השם, הנה השידוק יוצא אל הפועל, ונוכל לעמוד, בעזרת השם, תחת החופה. זה הדרך הנכונה לבחירה שלנו. ואז מגיעה השאלה, אז אם ככה, מה המקום שלהרר כביכול ביטחון בקדוש ברוך הוא, בבחירה? הרי ההקשבה צריכה להיות הקשבה. ‫בעולמנו לא, הפנוי, בואו נציג את השאלה ‫בצורה יותר ברורה. ‫מה הכוונה, מה, מה לערב את הקדוש ברוך הוא בבחיר? ‫לצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו מבינים ‫שזה טוב, טוב, ‫אבל לא מרגישים שזה טוב. ‫לא, לא, לא מרגישים, אין יציאת הלב. ‫מבינים שיש כאן נתונים טובים. ‫אנחנו יכולים לערב ולהגיד, ‫אני בוטח בהשם, השם הוא טוב, כיוון שהשם הוא טוב, ביטחון בהשם תמיד מבוסס על זה שהכל בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לפרטי פרטים, הקדוש ברוך הוא קובע את כל הפרטי פרטים שבמציאות, השם יודע יותר טוב מאיתנו, מה נכון לנו, ועוד יותר השם הוא טוב ואוהב אותנו, כל הגורמים האלו הידיעות האלה עוזרות לנו לבטוח בהשם, כי אם אנחנו יודעים שהשם עני, הוא יודע מה טוב לנו, ומשגיח לנו בהשגחה פרטית, ואוהב אותנו, ורוצה את טובתנו, טוב השם לכל ורחמם, הכל מעשיו, אז אני יכול לסמוך עליו שהוא יקבע לי מה שהכי טוב בשבילי. ואז אני עכשיו בוטח בהשם ואומר, טוב, אני ראיתי בסך הזה מתאים, חסר לי לב, חסר לי לב, אני לא, אין לי את הנטיית לב, אבל אני בוטח בקדוש ברוך הוא, בוטח בקדוש ברוך הוא שהבחירה שלי תהיה נכונה וטובה וכולי. זה נשמע לא נכון ולא מתאים על מה שאמרנו, היא מסוג של חסרת אחריות. אם הקדוש הוא רוצה שאני אבחר, למה אני אבטח בו שהוא יבחר בשבילי? ואם הבחינה שלי צריכה גם את הניתונים הסיכליים וגם נטיעת הלב, זה חסר משמעותי פה, נטיעת הלב, ואני לא יכול לדבר ולהגיד, אוקיי, אני נטיעת הלב, אבל אני בוטח בקדוש שהוא יוביל אותי בצורה נכונה. זה לא יהיה נכון מבחינת ההנגה הפנימית של האדם. בואו נלך דוגמה אחרת, שהיא ש... אותה דוגמה אבל זה בכיוון האחר קצת. נותן תוך מיבת המחאה שאני נורא מתלהב, אני נורא נורא מתלהב, הלב שלי מלא אורות, כי בדיוק הוא, הוא, היא, נראו לנו, נראו לנו בדיוק זה שלנו, זה בדיוק המראה, בדיוק המראה שרצינו אותו, אורת ומשהו אחר, אנחנו מלא התרגשות, מלא אורות, אבל מסתכלים על העובדות, ואומרים, אוקיי, הפרט הזה מאוד מושך אותנו. ‫ולכן הלב מאוד מתלהב ומסונוול אולי, ‫אבל יש דברים עובדתיים, אמיתיים, ‫שלא מתאימים אולי בהשקפת העולם, ‫אולי באישיות, ‫מעבר לדבר שמושך אותי, ‫באישיות, ברמת התקשורת, ‫ברמת ההתאמה בפחות ואחרים. ‫האם אני יכול גם פה להגיד, ‫טוב, אני נורא מתלהב, ‫אז אני בוטח בכדור, ‫והכדור שחור אותו, ‫ואני שונא חרב, שהוא יוביל אותי ל... לשידועים, עכשיו אני מתלהב, אז מה יהיה? אני סומך על הקדוש ברוך הוא שיהיה הכי טוב, הבית הזה יהיה בית הכי מושלם, עופר את העיניים, לא רואה כלום, הולך אחרי הלב שלי, שיתרגש, למרות העובדות והתמרויי האזהרה נמצאים לגמרי שזה לא מתאים. זה יהיה ביטחון בהשם נכון? התשובה היא שוב, אותו דבר לא. הביטחון בהשם בשני המקרים האלה הוא לא נכון בגלל היסוד שאמרתי מקודם, שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבחר. צריכים, אתה צריך לבוא ולהגיד האם אתה רוצה על סמך ההבנה וההרגשה שזה מתאים לך. ההבנה שינתנת לך את המציאות העובדתית וההרגשה שמתאימה לנו, הרגשת מי? שמתאימה. נטיית הלב. נראה לי, לא, אם אני עכשיו, הסימנים אומרים לי שחסר לי משהו מאוד מסווי בבחירה שלי, אז נראה לי לא, כיוון שחסר לי, חסר לי לב, או חסרים לי נתונים אמיתיים להתאמה, שזה הגורם, מה, אני, למה אני אכניס כאן את הקדוש הוא לבטוח בו שהוא יוביל אותי טוב, שלא הדרך שהקדוש הוא עשה, שאני אבחר. הקדוש הוא לא רוצה שאני אבחר על כזאת. כמו שקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אלך ברחוב ואיקח מטבע ואזרוק אותו, עץ אופאלי, ואם יצא והמשאל הזאת שוברת מולי, היא מתאימה לי או לא, עץ אופאלי ובחרתי. זה לא עובד ככה, זאת לא הדרך להטיל סוג כזה של גורל או סוג כזה של דבר. אז ממילא כשאין את הכלים הנכונים לבחירה שזה ההבנה השכלית, הראייה הנכונה, וההרגשה הנכונה, אי אפשר להשתמש פה במקום הנכון של הביטחון, שביטחון זה מאוד מאוד חשוב, אבל הביטחון כאן הוא לא נכון בדבר הזה. ולכן באמת ספרטים בכלל, לא בהקשר דווקא של שידוכים ודברים אחרים, מהספרים שעוסקים בלהגדיר את הביטחון הנכון והאשם, מובן שמה שאי אפשר לבטוח בדבר שאני צריך לעשות את הכלים, ומצפים ממני לעשות את הכלים, כן, אני עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני, שוש שתונים תעבוד, עשה את המלאכה שלי לעבודה. ואני אשב עכשיו, הקדוש הוא רוצה שאני אעשה את המלאכה כדי להתפרנס, ואני אעשה כלים פה בתוך העולם, ואני אשב ואגיד לא. אם אתה מביא לי את האוכל כמו מן מהשמיים, מביא לי. אם לא, לא מקבל. דרך כזאת היא לא נכונה בביטחון, כיוון שרצון השם שנעשה את הכלים המכונים, אז ממנו לבטוח על הקדוש ברוך הוא בדבר שאתה לא עושה את הכלים, זה לא דבר נכון, זה לא ביטחון נכון. אז לכן, מה המקום באמת אין לביטחון? אם זו אחריות שלנו, זו בחירה שלנו, ואנחנו צריכים בעצם לקבוע את הדבר, אז מה המקום של ביטחון בבחינת השידוך? בוודאי שבלבחור שידוך צריך הרבה הרבה ביטחון. ‫צריך הרבה ביטחון ראשון, ‫צריכים להשתמש הרבה עם הסמכות ‫על ההשגחה פרטית ועל טוב השם, ‫אבל צריכים לזהות ‫איפה זה מופיע בצורה, ‫איך זה מופיע בצורה נכונה ‫ואמיתית על פי שנוכל להבין את זה, ‫בואו נלך עוד שלב. ‫אמרנו שכדי צריך את ה... ‫את השכל וגם את הלוף. ‫האם את השכל והלב, ‫שנותנים לי, ‫אוקיי, השכל אומר, ‫נראה לי שמתאים. ‫הלב מרגיש נטיית לב, ‫אוקיי, טוב לי, נעים לי וכולי. ‫אני מסתכל על השכל והלב ‫שאני יכול להשיג בין ‫עשר פגישות יותר, אולי פחות. ‫האם השכל והלב האלה ‫יכולים להתק לי? ‫ודאות מוחלטת שצריכים, ‫שאני צריך להתחתן? ‫יש עוד, אם מדובר על בחור, ‫יש עוד הרבה בחורות בעולם. ‫הוא יצא עם הרבה, הרבה לפניה, ‫ויש עוד הרבה בחורות בחור שמחכות, ‫או זה. ‫מי יודע שזאת... ‫איפה אתה יודע? נכון, ‫אם זה הלב גם נמשך. ‫אז מי אומר שזאת? ‫אולי זאת שאני אפגש איתה ‫עוד uh, חצי שנה, ‫היא יותר מתאימה. ‫הרי זה החלטה לכל החיים, ‫צריכים את הכי הכי מתאים, ‫את הכי הכי נכון. ‫אז מי אמר שעל סמך הפגישה ‫או המספר פגישות, ‫שאני רואה או רואה את ההתאמה, ‫שאני מרגישה או מרגיש בלב את ה... ‫טוב, אני יכול לדעת ‫שיש כאן מדעות מוחלטת? ‫שזה זה, ‫מי יכול לדעת ‫המדעות המוחלטת הזאת? ‫אף אחד לא יכול לדעת ‫המדעות המוחלטת הזאת, ‫כי תמיד יש לנו בשכל אולי אחרים, שתהיה מישהו שתהיה יותר מתאימה, או, או יותר מישהו שיהיה יותר מתאים, או יותר בדיוק תואם את ההתאמה. זה דבר אחד. חוץ מזה, לא רק בעולם הטבעי שלנו. מאיפה אנחנו? יש נישואים, שזה כל כך דבר שעומד ברומו של עולם, ואחת ההחלטות הכי גורליות בחיים של האדם, ילדים, חיים שלמים, ‫מתחתנים כדי שלהיות של תמיד שמה. ‫או סמך? ‫אוקיי, אז אני עשיתי את הבדיקה, ‫נראה לי בשכר שמתאים. ‫אני גם מרגיש, מה זה מלמד אותי ‫על הגורל שלי? ‫אולי אני אביג כשאני אלך לאיזה ‫מישהו שיסתכל בגימטיה של השמות, ‫והוא ייתן לי איזו ודאות יותר מוחלטת? ‫התשובה היא לא. ‫העניינים האלה נכון. נכון שמבחינה מעשית, הכלים שעל פיהם הרבי הדריך אותנו, שמקבלים את ההחלטה הכל כך חשובה וכל כך גורלית, הכלים הללו הם כלים שרק מתאים סימן. אין אף פעם, אם משתמש כאילו באיזו ראייה ריאלית עובדתית, תמיד יכול להיות מישהו שכאילו יותר מתאים, או מישהי שיותר מתאימה. תמיד יש כל מיני, זה ברור שיש כאן כל מיני גורמים, שאנחנו לא, יודעים בדיוק מה הקדוש הוא צפון, לא. לכן הסימנים הללו, כל הדרך שעל פי אנחנו מחליטים, זה רק להשתמש בסימנים. ולעשות כלים, לעשות כלים, אבל עם הכלים הללו זה רק כמו סימה, בעין. אחרי שאנחנו ‫מקשיבים לקול של עצמנו, ‫הקול האמיתי שלנו, דהיינו. ‫הקול האמיתי, כמו שאמרנו ‫בכמה דברים, ‫נשאלה את הנערה, ‫נלך לנערה ונשאלה את פיה. ‫נתחיל לשאול האם היא תלך ‫או לא תלך, ‫האם היא רוצה או לא רוצה. ‫כל אחד בתוך עצמנו, בתוכו, ‫צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. האלה, השכליים, <ע agile> ונטיית הלב יש לי, אני מבין בככה שזה מטעים. לא, אין לאף אחד, זה לא מושלם, ולא יכול להיות מושלם, ואני בהחלט יכול שיש מישהו או מישהו יותר מושלמים, אבל זה לא מעניין אותי. הכל כרגע לי, יש כאן התאמה, העיקר יש כאן. את ההשלמה שמבטאת עיקר, יש לי כאן יופי. ‫לב, אני לא באורות הכי גדולים ‫שבאו, לא, אבל כן, יש לי מטיעת הלב. ‫אני מרגיש רוצה, נעים בפגישות, ‫כיף בפגישות, יופי. ‫אז יש לי גם מטיעת הלב, ‫וגם את ההסתכלות המציאותית. ‫זה יש לי, אני מכרתי, ‫אני שם את זה, ‫אבל אני יודע עד הסוף מה האמת, ‫אולי יש מישהו, מישהו יותר מושלמים. כמו ששאלנו לי קודם, אולי אם אני אחכה עוד שנה, שנתיים, שלוש, עשרה, אני אמצא מישהו שיותר טועם אותי, הרי אני מתכנן לחיות ביחד מאה אז אני אחכה עוד חמש עשרה, שנה, אני אמצא את היותר מושלם. כשיש התאמה על פי הכלים, את אותם סימנים שאנחנו על פיהם צריכים לבחור, יש את נטיית הלב, יש את הבירור. השכלי, עשינו אותו בצורה ריאלית, עשינו אותו בצורה נכונה. עכשיו, כמו חלשים. אתה עושה את שלך. אחרי שאתה עושה את שלך לבחור, עכשיו צריכים לטהום על הקדוש הנכון. כל דבר הוגש ממך פרטי. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אין איתנו יודע עד אף אחד לא יכול לדע את הדברים עד הסוף. ‫אתה לא יכול לדעת, ‫ובגלל שהם איתנו יודעי עד מה, ‫וכיוון שאתה לא יכול לדעת ‫דברים על הסוף, ‫ויש לך את הסימנים העיקריים ‫שעל פי מחליטים, ‫השכל מראה שזה מתאים, ‫הלב מראה שזה מתאים, יופי. ‫מהרגע הזה אני משליך ‫את עצמי על השם, ‫זה נקרא ביטחון. ‫אשליך על השם להוויך. ‫יש לך מסע כבד? יהווה לך במצע, יש לך מצע כבד? העובדות האמיתיות מראות, הסימנים המרואים שזה מתאים, עכשיו כן, אני בידיים של השם, השם יודע מה הכי נכון, אם הוא יפגיש אותנו בהשגחה פרטית, והלב יתעורר בהשגחה פרטית, ואנחנו רואים גם את ההתאמה בהשגחה פרטית. נכון, אף אחד לא יודע, אבל בשביל זה הוא מנהל את העולם. אני, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא טוב והוא מוצא את הכי טוב, אז פה בא הביטחון. ‫לפנוך השם עתות, ‫שהבית שלנו יקום ‫ויהיה בניין הדאב, ‫ויהיה בו אהבה, אחווה, שלום ורעות. ‫ופה יש לנו את השילוב הנכון ‫בין הכלים שאנחנו עושים, ‫לבין ההשגחה הפרטית ‫והביטחון על השם, ‫שאחרי שעשית את הכלים שלך, ‫אז באמת אתה צריך להשליך על השם. ‫והדבר הזה הוא נכון לא רק בשידוק, ‫הוא נכון בכל דבר. כמו שהדברתי מקודם, צריכים את המקום הזה. צריכים את המקום הזה, הפנימי, שהעיקר בו, שהעיקר בו זה לעשות כלים ולבדוק גם את הפרנסה. אתה צריך לעשות את הכלים שלך לפרנסה, אבל אתה צריך גם לפתוח בהשם. כי אתה עושה את שלך, אבל הקדוש ברוך צריך להשאיר לקדוש ברוך הוא את העניינים שלו. וביטחון זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי כמה שאדם יותר בוטח על השם, הטוב, הוא גם רואה בגלוי את הטוב של השם מתגלה, וכמה שהוא מקיים חשוב טוב, כמו שהרבי גמל אותנו, יהיה בגלוי, יהיה טוב. ומה זה החשוב טוב? אני עשיתי את שלי, בדקתי נכון. ואז באים השאלות, מה יהיה? אני יודע עד הסוף? אולי יהיה משהו? לא, אני חושב טוב. השם טוב, אני סומך על השם. ‫ואני חושב שבאמת הבית שלי ‫יהיה בית הכי מושלם. ‫מה, איפה אתה יודע? ‫לא, אני חושב טוב, ‫ואז מה שאני חושב טוב, ‫גם יהיה טוב. ‫זה הסוד העיקרי של הביטחון. ‫זאת אומרת שהביטחון הוא נכון מאוד ‫אחרי שאנחנו בדקנו את הדברים ‫הפנימיים שלנו, ‫ואז זה מאוד נכון ‫שנסמוך על השם ‫ולא נחשב יותר מדי מחשבות. רבות מחשבות, פה אז מגיע הפסוק, רבות מחשבות בלב איש, גם בלב אישה, ועצת השם היא תקום. אתה מפיתם את שלכם, תעזבו את הרבות מחשבות, תעזבו את כל העבר, מה יהיה, מי יודע, מי אולי, תעזוב את הכל, סמוך על השם, וטח עליו, כמו קשה לזרקם כקריאת ים אחד הדברים <laughs> היקירים <laughs> בקריאת ים, <laughs> ים היה, שכי כשהים היא קרה, היה צריך את הביטחון לקפוץ לים. וממילא, ממילא, גם בשידוך. עומדים על שפת הים, יוצאים ממצרים, בדקנו את הכל, יש לנו נטיית הלב, אבל עכשיו צריכים אשליך על השם יעדיך. צריך לסמוך על השם, שאחרי שיש את הסימנים העיקריים, אל תחשוב שהכל בידיים שלך, ההפך. סמוך על השם, תטיל את עצמך על השם, אשלך על השם יעריך והוא יכלכלך. יש כאן נקודה נוספת שצריכים להבין אותה. אחד שנובעים מכל הרעיון שאמרנו. בעצם הפוך מהביטחון שאנחנו מדברים על והפחד. הפחדים הם החסמים העיקריים לממש קשר. הרבה פעמים אנחנו ניצבים מול מי שהכי מתאים לנו, מי שהיא הכי מתאימה לנו. וגם הלב אומר את פרו, גם הנתונים אומרים את בריו, וגם הלב אומר את בריו, ואז מגיע האויב, האויב והפחד. קשר של שידוך ומימוש של אהבה, להקים בית ולבטל, להוביל עצמנו לאותה אהבה משותפת, שצריכה להיות בעזרת השם בבית. שאהבה, אחווה, שלום ורעות, היא צריכה לשכון בימי הזוג, כמו שאנחנו אומרים בברכות של שידוכים, של נישואים. מול האהבה הזאת, והפחד. הפחד הוא המחסום, אהבה זה המקום המקרב, הפחד הוא החוסן. ואז רואים הרבה כאלו, שנתונים בסיסיים יש, והרגשת לב גם יש, אבל הפחד... הפחד בא ואומר, אולי זה לא יעזור, אולי אי, אולי זה לא זה, אולי אם הייתי מחכה עוד שלוש שנים, אז הייתי מוצא יותר מושלמת, אולי לא יצליח לי, אולי לא יצליח לנו, אולי זה לא ילך, אולי, אולי. פחד הוא תמיד מאיזה משהו לא ידוע, ובהחלט בשידוק יש הרבה מה ידוע. יש את לא מה שאנחנו חייבים לדעת, זה הכלים, אבל יש הרבה מה ידוע. ולכן הפחד יכול לתקוף. ומול הפחד הזה, שהוא האויב היותר גדול, והמון המון שידוכים תקועים, לא, לא מגיעים לידי מימוש בגלל הפחד. לא בגלל חוסר התאמה וחוסר הגשת לב, כי זה גם דבר שצריך שיהיה, כמו שהרחתי להגדיר עכשיו. אבל אחרי שיש את זה, יש את הבסיס הזה. אבל בעולם הפחדים, במיוחד אם פעם נדחינו או היה משהו, עכשיו יש לנו פחד שידחו אותנו עוד פעם, ואולי אם בעבר נכווינו ממשהו או בכל וככה עולם הפחדים הוא עולם מאוד מאוד גדול. המענה האמיתי לפחד זה הביטחון, הביטחון על השם. מה שיוציא, הרי אני לא יודע מה יהיה, מה יוציא אותי מהפחד זה הביטחון. בגלל שהפחד הוא גורם כל כך גדול, כל כך גדול, צריכים בתהליך נכון, צריכים לעשות את אותו שילוב שאומר כך. אני עכשיו, אני עכשיו בודק את או בודק את העיקר. יש את העיקר? יש. הלב נותן, השכל רואה מתנה. אבל אז מתחילים הקולות האחרים, לפעמים, לא תמיד זה קורה, אבל תופעה מאוד מצויה. אז מתחילים הקולות האחרים, הפחד, מסוגם. אדם אומר לכם, פחד לא יעצור אותי מישיבוך, פחד לא יבלום אותי. שנים הוא אותי, מספיק, עד כאן. האויב הזה, המר הזה, שעוצר אותי וחוסר אותי, לא. נתונים עיקריים יש לי? ‫אבל מי הולך על זה? ‫אבל איך הפחד אומר לך? ‫איך קטעים? ‫ואז מביא היסוד הזה. ‫תודה, טיבי, -E. ‫את העולם מנהל הקדוש ברוך הוא הטוב. ‫לחשוב טוב יהיה טוב. ‫הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותך. ‫הוא רוצה את הטוב הכי שלם אליכם. ‫אם אתם פועלים ‫על פי ההדרכה שלו בתורה, על פי ההוראות שרבי לימד אותם, איך קוראים שידוך. ואת הבסיס הזה יש. עכשיו תסמכו על השם, תקפצו לים. אבל הפחד אומר, מה יהיה? לא, השם הטוב יעשה שיהיה טוב. אולי אני, אולי אני אוהב מה שיותר מתאים? לא. אם הקב"ה דימן לי אותו אותה ועכשיו זה מתאים, אין יותר טוב מזה. זה מה שצריך להיות. הביטחון, בהשגחה הפרטית ובטוב של השם שמנהל את העולם, הביטחון הזה ייתנו את הכוחות לעבור את הפחד, לכן צריכים באמת לעבוד על הביטחון, כמו שעם ישראל, כדי שהיה מקרא, היו צריכים לגלות את הביטחון באשם, את האמונה ואת הביטחון, ככה גם אנחנו נפעל בצורה נכונה, נשתמש בסימנים הנכונים ולעבוד על הביטחון, כמו שניסינו כרגע לתאר אותו בתנציג, בעזרת השם היה מבקע ולהתקן לעמוד תחת החוק. תודה רבה, אהבה, יישר כוח גדול.